Роберт Шеклі, Безименна гора. Коли Морісон виходив із штабного намету, Денгс-спостерігач спав з розявленим ротом, розкинувшись на брезентому стільці. Морісон постарався не розбудити його, досить було свого клопоту. Він мав зустрітися з депутацією берегенів, тих йолопів, що безперестанку гримлять у свої барабани на стрімчаках. Потім треба було простежити, як висаджують у повітря безименну гору. Помічник Морісона, Ет Лернер. Уже був на місці, та насамперед треба було розслідувати станню аварію. До робочого табору Моррісон дістався опівдні. півдні. Саме була обідня перерва. Робітники, прихилившися до велетенських машин, посьорбували каву і жували бутерброди. На перший погляд усе було гаразд. Але Моррісон мав чималий досвід у забудові планет, тож від його ока не сховалися лиховісні ознаки. Ніхто з ним не пожартував, ніхто ні на що не поскаржився. Люди мовчки сиділи в затінку. Машин велетнів на запелюженій землі чекали ще якоїсь халепи. Цього разу зазнав пошкодження великий бульдозер Маркі Овенс. Він так і стояв, осівши на зламану вісь, полишен аварійною бригадою. Обидва водії чекали на нього в кабіні. «Як це сталося?» – спитав Моррісон. «Я так і не второпав», – відказав старший водій, витираючи лоба. «Раптом кудись пропала дорога, а потім як понесе юзом». Морісон щось буркнув собі під ніс, пхнув черевиком громаді переднього колеса. Такий бульдозер гупний з 20 футів на каміні хоч би тобі що. Жодної подряпини на бампері. Найнадійніша модель. А тепер п'ять таких машин вийшли з ладу. Щось нам тут не таланить, немов пояснюючи докинув помічник водія. Бо забули про обережність, сказав Морісон. Гасайте цими бульдозерами, наче у себе на землі. З якою швидкістю ви рухались? 15 миль на годину відповів старший водій. «Так я тобі повірив», – буркнув Моррісон. «Слово честі. Це дорога. Нараз ще зле край. край». «Егеш», – мигикнув Моррісон. «Ось що, хлопці, зарубайте собі на носі. Це вам не швидкість нафтострада, десь у вас в Індіанаполісі. Я знімаю з вас обох по половині денного заробітку». Він крутнувся і пішов. Тепер хлопці розсердяться на нього. Добре, хоча б це відволікло їхні марновірні голови від подій на цій планеті. Він був рушив до безіменної гори, коли радист, висунувшись з радіостанції, гукнув Морі, вас викликає земля. Морісон зайшов до радіостанції. Підсилювач працював на повну потужність, однак голос містера Шотвела, голови ради директорів компанії Transteran Стіл, було ледве чути. Що вас там гальмує? почув Морісон. Та все аварії, зітхнув у відповідь. Не перепиняються аварії? На жаль, ні, сир. На мить запала тиша. Потім містер Шотвел продовжив: Але чому ж, Морісоне, згідно з нашими аналізами на планеті м'який ґрунт? Хіба ж не так? Так, сер, не хоче, – підтвердив Морісон. Переживаємо смугу невдач. Але вважає, виплатимося. Не маю сумніву, сказав містер Шотвел. Інакше й бути не може. Одначе за місяць ви не збудували жодного міста, жодного порту, жодного шосе. Вже з'явилася наша перша реклама. Не встигаємо відповідати на запити. Щораз більше бажаючих туди переселитися. Зважте, Морісони, торговельні заклади і побутові служби готуються до від'їзду. Мені це відомо, сер. Звісно, вам це відомо. Але вони потребують готової планети. До того ж, їм необхідно знати певні строки заселення. Якщо їх не подамо ми, то це зроблять General Construction або Земля Марс або Джонсон і Хірн. Планет не також і мало. Вам зрозуміло? Відколи почалися аварії, нерви Моррісона підупали. Він спалахнув, як смолоскип. «Якого біса вам треба? Думаєте, я вам баки забиваю? Та беріть свій сердючий контракт і...» «Ну гаразд, гаразд», – поквапився його заспокоїти Шотвел. «Я не маю нічого проти вас особисто, Моррісоне. Ми вважаємо, тобто ми знаємо, що в галузі забудови планет вам нема рівних. Однак, акціонери...» «Я зроблю все, що в моїх силах», – пообіцяв Моррісон і вимкнув зв'язок». Так, так, нелегка справа, пробормотів радист. Може, ті акціонери звалять самі прибути сюди зі своїми туристичними лопатами? Не переймайся, кинув Моррісон і рушив на двір. На пункті керування на нього чекав Лернер. З похмурим виглядом він утопився в приречену гору. Гора перевищувала земний верест, а її засніжені верховіття відсвічували рожевим барвами у променях надвечернього сонця. Вона так і не отримала назви. «Вибухівку скрізь заклали», – спитав Моррісон. «За кілька годин закінчимо», – Лернер завагався. Крім офіційної посади помічника Моррісона, він мав ще й хобі – організовував заповідники. Це був невисокий ретельний чоловічок із шпакуватим волоссям. «Найвища гора на планеті», – промовив він. «Чи не можна було б її зберегти?» «Це виключено. Тут будуватиметься столиця, а на місці гори має бути океанський порт. Лернер кивнув і скорботно поглянув на гору. Шкода. Туди так ніхто й не піднявся. Морісон ручко обернувся і зеркнув на півчника. Бачите, Лернере, мовив, я знаю, що ніхто не піднявся на цю гору, згоден, що і знищення має символічне значення. Але ви знаєте не гірше за мене, що гора повинна бути знищення. Навіщо загострювати проблему? Я ж не... Милуватися краєвидами не входить до моїх обов'язків. «Начхати мені на краєвиди! Мій обов'язок – пристосувати цю планету для специфічних людських потреб!» «Ви такий дражливий, – зауважив Лернер. – Давайте без вашого хитромудрого критицизму. – Гаразд!» Морісон витер спітнілі руки обхолоші штанів. Потім у примирливо сміхнувся, куточками вуст і сказав, «Вертаємося до табору. Подивимося, що там затіяв цей чортяк Денг. Вони повернулися і пішли. Позирнувшись, Лернер побачив безименну гору, що бованіла багрянцем на блакитному тлі. Не мала назви й сама планета. Нечисленне тубільне населення називало її Умкча чи Онгжда. Але це не мало значення. Доти, доки рекламний відділ Транстеран Стіл вигадає щось приємне, слухаві кілька мільйонів майбутніх емігрантів з перенаселених ближчих до Сонця планет, вона не матиме офіційної назви. Натомість у ділових паперах фігурувати назва Наряд замовлення 35 На планету прибули кілька тисяч робітників з технікою, щоб під орудою Моррісона, захопивши плацдарми, знищити гори, забудувати рівнини, пересунути лісові масиви, змінити напрямки рік, розтопити крижані шапки, сформувати континенти та викопати нові моря. Словом, зробити все, щоб наряд замовлення 35 став підхожою домівкою для неповторної вимоглої технологічної цивілізації Homo sapiens. На земний кшталт уже було прибудовано десятки планет у цьому відношенні. Наряд замовлення 35 не повинен був таїти жодних несподінок. Це була затишна місцина, де переважали щедрі лани та ліси, теплі моря і хвилясті пагорби. Однак з підкореною планетою щось було негаразд. Кількість аварій перевищувала будь-які статистичні показники. А з робітникам кожний випадок давав поштовх до цілої низки нових прикрущів. Ніхто не лишався осторонь. То спалахне бійка між механізаторами і підривниками, то здімигала з кухар через миску товченої картоплі, а то рахівників з паніель вкусить бухгалтера за ногу. З дрібниць починалися серйозні проблеми. А справжня робота, звичайна робота, що ведеться на безклопотних планетах, заледве починалась. У штабному наметі денх не спав. Він сидів з незворушним виразом на обличчі і тільки скоса позирав на склянку з віскі содовою. «О!» – здивувався він. «І як просувається наша робота?» «Чудово», – відказав Морісон. «Ради за вас», – підкреслено чітко проказав Денг. «Люблю дивитися, як ви, хлопці, працюєте. Ефективно, впевнено, і знанням справи». Язикатий спостерігач не вважався підлеглим Морісона. Присутність таких спостерігачів з інших компаній при спорудженні будь-яких об'єктів обумовлювалася урядовим будівельним кодексом, Ця стаття кодексу стала юридичною підтримкою судового рішення про обмін досвідом при забудові планет. На практиці спостерігачі не переймали нових методів виробництва, а вишукували недоліки, з яких могли скористатися їхні компанії. Якщо ж при цьому ще й вдавалося вивезти стерпцю шефа будівництва, то тим краще. А Денг на цьому добре знався. «Що ж далі?» – спитав Денг. «Будемо зносити гору», – відповів Лернер. «Чудово!» – скрикнув Денг випроставшися на стільці. «Оцю здоровецьку? Прекрасно!» Він відкинувся на спинку стільця і замрійно втупився у стелю. Ця гора стояла, коли людина ще бабралась у багнюці, відшукуючи комах і підбирала залишки після шаблезубого тигра. Господи! Вона стояла значно раніше. Денг задоволено похихотів і зробив коток. Ця гора височила над морем, коли людина... Я так називаю наш шляхетний вид гомо -сапіенс. Ще була слимаком, і все вагалось. Де їжити, на морі чи на суші? Гаразд, – сказав Морісон, досить балачок. Ден хитрувато глянув на нього. Однак я пишаюсь з вами, Морісоне, Я пишаюсь з нами всіма. Від слимаками ми пройшли довгий шлях. Те, що природа зводила протягом мільйонів років, ми зможемо знищити за один день. Ми знесемо красуню гору, а на її місці збудуємо місто з бетону й сталі, що простоїть не менше століття. Заткніть пельку, кинув Морісон, багровіюючи, просунув вперед. Лернер притримав його за лікоть. Давши ляпасо спостерігачеві, Морісон міг втратити ліцензію на забудову планети. Денг допив віскі і затекламував дзвінким речитативом: Поступимося дорогою, мати природу, тремтіть високі гори й стрімкі скелі. А ти, сивий море океани, заклякне до найтемніших глибин, де одвічному безгомініні кубляться нечисті почвари. Прийшов великий Морісон, він осушить моря, а натомість залишить тихі ставки. Він розрівняє гори і протягне шерчезні автостради, де колись шуміли дерева, набудує готелів, де бояли хащі й темніли печери, відкриє ресторани і бензоколонки, де дзюрчали гірські струмки, наставить рекламних щитів. Чого тільки не видумає людина напівбог. Морісон рвучко встав і вийшов. Лернер за ним. Може, і варто було б дати Денгові попитці і послати до біса цю грошовиту посаду, думалось Моррісною. Але ні, він такого не вчинить. Цього якраз і домагається Денг. Саме за це йому гроші платять. А втім, чи занепокоїли б його Денгові слова, якби в них не були крихти правди. Прийшли тубільці, чекають на вас, порівнявшись з Морісоном доповів Лернер. Тільки їх мені не вистачало, аж здалека з підгір'я. До нього долинув приглушений відстанню хор барабанів і свистілок. Як це дошкуляє бідним хлопцям? майнула думка. Ну, гаразд, сказав він. Біля північних воріт стояли троє тубільців і перекладач. За походженням тубільців були одного кореня із земним людством, сухоребрі, зовсім голі, дикони з кам'яного віку. Чого вони хочуть? спитав Морісон перекладач повідомив Так от, містере Морісон, суть у тому, що вони передумали. Вони вже не хочуть віддавати свою планету і ладні повернути всі подарунки. Морісон зітхнув. Як же їм пояснити, що наряд замовлення 35 не є їхньою чи будь-якою планетою. Територію не володіють, її просто займають. Останнє слово тут за необхідністю. Ця планета швидше належить мільйонам переселенців із Землі, котрі дадуть їй лад, ніж двом-трьом сотням тисяч дикунів, що копошаться на її поверхні. Принаймні, така філософія панує на Землі. «Розкажіть їм ще раз», – повів Моррісон. «Про розкішні резервації, де вони машкатимуть. Ми їх забезпечимо їжею, одягом, відкриємо школи». Нечутно підступив Денг. «Ми їх приголомшимо щедрістю», – сказав він. «Кожному чоловікові годинника». Пару черевиків і рекламний проспект з насінництва. Кожній жінці губну помаду, шматок мила і набір фіранок з натуральної бавовни. У кожне село, залізничну станцію, крамницю, компанії і... Не втручайтесь не в свої справи. Урвав його Морісон. Та ще й при свідках. Денг знав правила гри. «Даруйте, друзяко», – сказав він і відійшов. «Вони кажуть, що передумали», – повторив перекладач. Якщо бути точним, то вони воліють, щоб ми верталися до своєї лихої домівки, що на небі, а то нас знищать могутніми чарами. Священні барабани вже сплітають закляття і починають злітатися духи. Моррісон жалісно глянув на дикунів. Щось подібне траплялося на кожній планеті, де були тубільці. Незаймані народи, уражені надмірним гонором і необізнані силою технологічних цивілізацій, завжди вдаються до марних погроз. Первісних людей він знав дуже добре. Хвальки... Великі лоці кроликів та мишей місцевого різновиду. А як пощастить півсотню таких ловців запопасти попасти виснаженого бізона, то вже вимордують його до повного здесилля. І лише потім наважиться підступити ближче, щоб закатувати тварину насмерть своїми тупими дитячими списами. Отоді вже влаштують бенкет на всю губу. І такими стають героями, куди там. Скажіть їм, щоб забиралися геть к бісу. Перекладач укнув йому вже вслід. Вони нахвалюються наслати на нас страшне лихо, п'ятьма надприродними способами. Запишіть їх, може згодяться для вашої дисертації, відказав Морісон. на що перекладач весело ощерився. Безимену гору було заплановано знищити надвечір. Лернер пішов востаннє оглянути підготовчі роботи. Денг, як і належить спостерігачеві, пройшовся вздовж закладених зарядів і замалював усю схему. Потім усі залишили небезпечну зону. Підривники поприсідали у своїх сховищах. Моррісон попрямував до пункту керування. Керівники підрозділів один за одним доповідали про наявність людей. Метеорологічний комп'ютер ще раз перевірив останні дані і зробив висновок про задовільний стан погоди. Фотограф востаннє клацав апаратом, щоб увіковічити приречену гору. «Готуйсь!» – подав радіокоманду Моррісон і вийняв запобіжник з головного детонаційного пристрою. Погляньте на небо, стиха мовив Лернер. Морісон підняв голову. Сонце стояло на вечірнім прузі, а з заходу жовте небо затягалося чорними хмарами. У таборі запала тиша. На сусідніх пагорбах навіть ущух барабанний хор. Десять секунд. П'ять, чотири, три, дві, одна, нуль. гукнув Морісон і рванув важіль, і зразу ж відчув, як по обличчю війнуло вітром. За секунду до вибуху Моррісон стиснув важіль, інстинктивно намагаючись відвернути неминучу мить, бо ще не закричали люди, а він уже знав, що в схему мінування закралася фатальна помилка. Потім, коли поранених відправили до лікарні, а мертвих поховали, Моррісон, лежачи на самоті у своєму наметі, намагався відновити хід подій. Звичайно, це був випадок. Раптово звінився напрям вітру. Під поверхнею виявилися надзвичайно крихкі гірські породи, Несподівано вийшли з ладу амортизатори. Крім того, два допоміжні заряди через нехлюйство, що межує із злочином, заклали в найнебезпечнішому місці. Ще одна ланка у довгому ланцюгу статистичних невірогідностей, сказав він, подумав і рвучко, косів, випроставшись спину. І тут йому вперше спав на думку, що, можливо, хтось під аваріям. Нісенітниця, забудова планети, ризикова праця що потребує застосування протужних сил. Аварії трапляються неминуче, а коли б це хтось приклав в руку, то сталася б катастрофа. Він підвівся і почав міряти кроками вузький прохід у своєму наметі. Підозра падала на Денга. Суперництво між компаніями тривало. Якби вдалося довести на ефективність роботи «Транстранстіл», необачність її працівників, часті аварії, то вона втратила б ліцензію на розробку планети, а цим неодмінно скористалася б компанія Денга, і він сам. Однак Денг – надто помітна фігура. Тут винуватим міг бути будь-хто. Навіть у малого Лернера знайшлися б свої мотиви. Справді довіритись нікому. Можливо, доведеться взяти до уваги і тубійців з їхніми чарами, які можуть виявитись, наскільки йому відомо, несвідомими з психогенними маніпуляціями, він підійшов до дверей і кинув погляд на десятки наметів, скупчених у містечку, де жили його робітники. Хто винуватець? І як його знайдеш? З пагорбів долинав приглушений безладний барабанний хор колишніх господарів планети. А перед очима непорушно громаздилась островерха, понівечена, спустошена валами, вершина безименної гори. Тієї ночі він не спав. Наступного дня роботи велися звичайним ходом. Вишукувалися вервечкою потужні автопоїзди, навантажені хімікатами для згущування боліт, що розкинулись поблизу. Надійшов Денг, ошатний, у штанях кольорухаті хатій малиновій офіцерській сорочці. — Аго, шефе! Якщо ви не проти, то я поїхав би з вами. — Абсолютно, — відказав Морісон, оглядаючи розщеплювачі самоскитів. — Спасибі. Люблю такі операції, — сказав Денг, всідаючись у головному всюдиході поруч з картографом. У таких операціях пишаємося тим, що ти людина. Ось висушимо всі болота, освоїмо сотні квадратних миль площі, а там, де бояв очерет, заколосяться пшеничні поля. У вас є карта? спитав Морісон у Рівері, помічника майстра. Ось, прошу. Лернер простяг карту Рівері. Так, так, узявся розумувати Денг. Болото у пшеничні поля. Чудо науки! А якою несподіванкою це й виявиться для його мешканців. Уявіть собі, як жахнуться риби, земноводні, озерні птахи та інші тварини, там їх сотні видів, коли цей водяний рай візьметься грудками, фактично закам'яні разом з ними. Не поталанило їм. А з другого боку, чудове добро для пшениці. Гаразд, рушайте. гукнув Морісон. Валка рушила, і Денг весело махнув рукою. Рівера вибрався на кузов. Обганяючи ваговози, джипом проїхав Флін, майстер-згущувач. «Заждіть хвилинку», – зупинив його Морісон, і підійшов до джипа. «Я вас порушу, наглядайте за Денгом». Флін здивовано звів очі. «Наглядати за Денгом?» «Еш», – ніковіючи Морісон потер долоні. «Бачите, я не можу його прямо звинуватити, але в нашій роботі забагато аварій. Якщо комусь вигідно показати нашого...» Незугарність. На обличчі Уфлінна Флінна з'явилась хижа посмішка. Я наглядатиму за ним, шефе. За операцію не хвилюйтесь. Може він піде за своїми рибками у пшеничні поля? От цього якраз і не треба, попередив Морісон. Ну, звичайно, шефе, я все розумію. Майстер-згущувач ускочив до свого джипа і сигналяче погнав у голову колони. Валка ваговозів півгодини збивала куряву, поки останній з них пропав з очей. Морісон вернувся до намету писати звіт. Натомість він уп'явся поглядом у радіоприймач, чекаючи повідомлень від Фліна: От якби Денк щось накоїв, нічого особливого, аби тільки можна було довести, що винуватить цвін. От тоді Морісон мав би всі підстави розірвати його на шматки. Минуло зо дві години, перш ніж з приймача почувся сигнал. Морісон рвонувся відповідати, аж коліна забив. Це рівера. У нас нещастя, містере Морісон. Я слухаю. Як видно, головний сюдихід збився з курсу. Як це сталося, не знаю. Хто ж міг подумати, що штурма не знає дороги? Йому за це досить платять. Не тягніть, кажіть, що сталося, скрикнув Морісон. Вочевидь потрапили на тонку кору. Не встигли всі ваговози заїхати, як грунт дав тріщину. Під сподом рідке багно. Усього залишилося шість ваговозів. «Що з Фліном?» «Ми навели понтони, і багато людей врятувалося, але Фліна серед них немає». «Ясно», – втомлено мовив Морісон. «Гаразд. Сидіть на місці. Посилаю за вами амфібії. І, слухайте, не спускайте очей Денга». «Це буде не так просто», – відповів Рівєра. Та чому?» «Він сидів у головній машині. Йому не лишалося жодного шансу». «Нові людські жертви?» Тяжко відбилися нарешті робітників. Знервовані вони з похмурим виглядом. Никали табором, шукаючи приводу до сварки. Відлупцювали пекаря, бо, мовляв, хліб мав якийсь підозрілий присмак. Ледь живим вирвався від них контролер водопостачання, котрий вештовся біля бульдозерів безповажних на те причин. Але й на цьому вони не вгамувалися. І вже позирали в напрямку селища Тубільців. Неподалік робочого табору на скелях декуни вибудували нове селище. Там зібралося чимало провидців і чаклунів, котрі мали наслати закляття на захмарних демонів. Барабани не вщухали день і ніч, і щоб їх утихомирити, робітники вже пропонували знищити тубільців за допомоги вибухівки. Моррісон підганяв людей. Проклали автомігістралі, а за тиждень дорожне покриття потріскалось. Її жабсувалися з такою швидкістю, що це викликало тривогу, і вже ніхто не хотів харчуватися місцевими натуральними продуктами. Під час грози, незважаючи на громові що їх особисто встановив Лернер, електростанцію влучила блискавка. Полум'я охопила половину табору, а коли пожежники поїхали по воду, виявилося, що хтось незбагненним чином відвернув найближчі струмки. Спробували висадити в повітря безименну гору вдруге. Цього разу откололися всього кілька оповзнів, Чудернацької форми, п'ятьох робітників, які самочинно влаштувалися випити пиво на сусідньому схилі, накрило брилою. Надалі підрівники відмовились закладати випухівку безименну гору. Знову викликала земля, правління компанії, говорив містер Шотвел. Так що саме там не гаразд? Не знаю, слово честі, запевнив Моррісон. Ви не виключаєте можливість диверсії? Схоже на те, підтвердив Моррісон. Причини аварії не можуть бути цілком природними. При бажанні хтось міг би завдати великої шкоди, збити курсу валки воговозів, заплутати схему зарядів на горі, зіпсувати громові відводи. Маєте когось на підозрі? У мене тут 5 тисяч чоловік, роблячи паузи, нагадав Морісон. Знаю. А тепер слухайте мене: зважаючи на обставини, Рада директорів вирішила надати вам надзвичайні повноваження: дійте, як вважаєте, за потрібне. Але справа повинна бути зроблена. Ув'язніть кожного другого, якщо забажаєте. Зметіть зі скелі тубільців, якщо, на вашу думку, це допоможе. Вживіть будь-яких заходів. Відповідальність ляже на нас. Ми навіть збираємося виплатити чималу премію. Але справа повинна бути зроблена. Звісно, погодився Морісон. Так, але ви не уявляєте собі, всієї ваги, наряда замовлення 35. Кажучи під великим секретом, невдачі переслідують компанію «Звідусіль». Розпочато судові справи про відшкодування втрат. Наш страховий поліс не покриває збитків від стихійного лиха. Ми надто глибоко загрузили в цій планеті, щоб кинути її. А вам не залишається нічого іншого, як довести роботу до кінця. Зроблю все можливе, запевнив Моррісон і припинив зв'язок. Того дня стався вибух на складі пального. Пропало 10 тисяч голонів газу, де 12, і загинув вартовий. «А ви в сорочці народились», – сказав Морісон, дивлячись з підлоги на Лернера. «А вже ж», – кинув Лернер. Його ще посіріли обличчя, вкрилося рясним потом. Він похапцем налив у склянку віскі. «А потрапив я туди на 5-10 хвилин пізніше, і був би мені капець. Вважає, пощастило». «Таке пощастило», – замислено мов Морісон. «До речі», – згадав Лернер. Коли я був на складі, мені здалося, що ґрунт під ногами гарячий. Тоді я не зверну на це уваги. А що, як під землею відбуваються якісь вулканічні процеси? Звідки? Заперечив Моррісон. Наші геологи дослідили кожну п'ять в окрузі. Ми сидимо на суцільному граніті. Морі, сказав Лернер, я вважаю, що ви повинні позбутися цих тубільців. Навіщо ж? Бо вони єдина безконтрольна сила. У нашому таборі кожен слідкує за кожним. Отже, це справа рук тубільців. Доведемо ж існування психогенних чинників, і вони виявляться здебільшого серед перевісних племен». Морісон кивнув. «Хочете сказати, що до вибуху причетні потойбічні сили?» Лернер насупився і, не відводячи погляду, відповів. «А хоча б і так. Варто над цим подумати. Якщо їм підвладні духи», – провадив далі Морісон то вони здатні на дещо більше, геш? Наприклад, спрямувати вибухи на горі, збити з курсового вози. Гадаю, що здатні, якщо прийняти таку гіпотезу. Тоді якого біса ловити гав? Якщо вони здатні на таке, то чому не зітруть нас на порох? Видно, все-таки вони чимось обмежені, пояснив Лернер. Дурниці, ваша теорія нато складна. Значно легше припустити, що комусь із нас не хочеться, щоб була виконана робота. Можливо, йому конкуренти запропонували мільйон доларів. Можливо, це псих. У всякому разі, це той, хто крутиться серед нас. Це той, хто перевіряє схеми зарядів вибухівки, прокладає курс по карті, керує бригадами. Стійте. Якщо ви натякаєте, я ні на що не натякаю, урвав його Морісон. А коли вас я скривдив, то вибачайте. Він ступнув на двір і гукнув двом робітникам. Зачиніть його де-небудь. Тільки так, щоб не вибрався. Ви перевищите свої повноваження, обурився Лернер. Безумовно. І даремно. Ви помиляєте щодо мене морі? У такому разі вибачаєте. Він подав знак робітникам. Лернера вивели. Через два дні почалися обвали. Геологи тільки руками розводили. Висували гіпотези, що безупинне використання вибухівки могло призвести до утворення глибоких розколен у гірській породі. Потім розколени поширились. Що ж, спробуйно перевірити. Морісон безжально підганяв людей, але вони почали відбиватися від рук, декотрі. Потякали, пролітаючих об'єкти вогнені пальці на небі, звірів, що розмовляють людською мовою, то біороботів. Навколо них збиралося чимало слухачів, поночі стало небезпечно прийти табором. Самоправні вартові здіймали стрілянину по всьому, що рухлось, і більшості нерухомих об'єктів. Коли якось пізнім вечором робочий табору обезлюднів, Морісон не дуже здивувався, бо перечував, що люди не сидітимуть, склавши руки. Він засів у своєму наметі і став чекати. Через деякий час увійшов Рівера і сів на стілець. Чекайте, біди, сказав він, запалюючи сигарету. Від кого? Від тубільців. Хлопці пішли до селища. Морісон кивнув. Що їх підняло? Рівера відкинувся на стільці і випустив цівку диму. Знаєте цього психа, Чарлі? Юнака, котрий без перестанку молиться. Так от, він забожився, що бачив одного з тих тубільців біля свого намету. Каже, що почув від тубільця таке. «Ти помреш, і всі ви, земля, не помрете», – сказав, і ісчез. «Гоповити хмаркою диму?» – спитав Моррісон. «Так», – показав зуби Рівера. Гадаю, там була хмарка диму. Морісон пригадав, про коїшла мова. Закінчений псих, класичний варіант. У нього чорти для зручності говорять його рідною мовою. І звідкілясь неподалік, щоб їх легше знищити. А скажіть, мовив Морісон, вони пішли туди, щоб вибити чаклонів? чи психогенних суперменів? Рівере замислився тоді відповів «Знаєте, містере Морісон, на мою думку, вони не дуже розбиратимуть. Здаля донісся сильний розкотистий гул. Вони взяли з собою вибухівку? От, не скажу, але схоже на те. сміхота минула в голові Морісона. Типова поведінка юрби. Денг виширився і б сказав: Вагаєшся, би власну тінь. Тепер і не скажеш, що в них на умі. Однак Морісон відчув утіху від того, що робітники зважились на якийсь крок. Потаємні психогенні чинники, хто знає. За півгодини перші робітники причвалали до табору. Шли поволі, між собою не говорили. «Ну як?» – спитав Моррісон. «Ніхто з них не втік?» «Де там?» – узвався один з робітників. «Ми близько не підійшли до них. Що сталося?» Стривожено вихопився Моррісон. А люди все прибували. Мовчазні, то впилися, не дивлячись один на одного. Що сталося? загорла Морісон. Ми не встигли наблизитись до них. Ми були десь на півдорозі, коли рушив ще один оповзень. Нікого з вас не зачепило? Ні, сер. Оповзень пройшов оддалік, але селище тубільців накрило повністю. Кепські справи, глухо сказав Морісон. Так, сер. Люди скупчились, прихтихлі, позирали в його бік. Що тепер маємо робити, сер? Морісон на мить міцно заплющив очі, а тоді звелів. «Розходьтесь по наметах і чекайте команди!» Обриси робітників розтанули у млі. Рівера очікувально дивився на Морісона. «Приведіть Лернера», – наказав Морісон. Тільки на Рівера пішов, Морісон увікнув передавач і почав викликати аванпости. «На душу лягло перечуття чогось неминучого». Тож ураган, що не через півгодини, не захопив його зненацька. Він устиг посадити більшість людей у кораблі до того, як їхні намети змило смерчем. До радіорубки фламенського корабля, де Морісон тимчасово влаштував свій штаб, проштовхався Лернер. «У чому річ?» – спитав він. «Зараз поясню, у чому річ», – відповів Морісон. «За 10 миль звідси відбувається виверження пасма згаслих вулканів. Медозведення попереджають про припливну хвилю, що накриє половину цього континенту. Землетрусів тут не передбачається, але, гадаю, ви відчуваєте перші поштовхи, і це тільки початок. «Що ж це?» – не вговав Лернер. «Що ж це робиться?» «Вже викликали землю?» – звернувся Моррісон до радиста. «Поки що не виходить. Вихором улетів Рівера. «Залишилося два підрозділи», – доповів Повідомте, коли всі будуть на борту. Що тут діється? не витримав Лернер. У цьому теж я винен. Вибачайте, Лернере, кинув Морісон. Здається, земля. скрикнув Радист. Зв'язок. Морісоне, не вгавав Лернер, поясніть мені. Не знаю, як його пояснити, зітхнув Морісон. Для мене це надто складно. А от Денг, той би вам розповів. Морісон заплющив очі і перед ним постав Денг. Спостерігач глузливо сміхався і говорив. Тут викарбувана сага про слимака, що уявив себе Богом, вийшовши з океанського збережжя. Цей слимак над слимаками назвав себе людиною і вирішив, що він – цар природи, бо, бачте, має звивистий мозок сірого кольору. З такою думкою, наумі слимак став нищити риб морських і звірів польових, і винищив їх нечувану кількість, зовсім знехтувавши наміри природи. Потім наробив свердловину в горах, до стогону причавив землю важезними містами, а зелену траву накрив бетонованими майданчиками. Далі, розпродившись без міри, Слимак, сівши на космічний корабель, помчав у чужі світи, а там заходився руйнувати гори, засипати долини, пересаджувати ліси, змінювати течу річок, розтоплювати полярні сніги, переформовувати континенти, створювати нові моря і так чи так він спотворив лики великих планет, котрі після зірок є найшляхетнішим витвором природи. І хоча природа стара і неквапна, а все ж незламна, тож неминуче мав настати день, коли зарозумілий слимак, своєю претензією на боговірівність урвав природі терпець. Це то мав настати день, коли велика природа, чию шкіру слимак прогриз наскрізь, зреклася його. Скинула себе, виблювала геть. От тоді Слимак зміркував на свій подив, що з першого дня живе з ласки незбагнених сил, живе на рівні з мешканцями пустелі боліт, квітами та будяками, і що всесвіт зовсім не обходить, живе він чи згине. «Що ж це таке?» – допитався Лернер. «Здається, планета нас більше не хоче», – відповів Морісон. «В ефірі Земля!» – покликав радист. «Говоріть, Морі!» «Шотвелл?» «Слухайте, далі опинатися немає змоги», – заговорив Морісон у мікрофон. «Поки не пізно, я забираю звідси людей. Зараз я не можу це пояснити до ладу і не знаю, чи зможу колись». «Ця планета зовсім не годиться?» – спитав Шотвелл. «Ні в якому разі, сер. Сподіваюсь, це не підірвує престиж фірми». «А до біса престиж фірми!» – урвав його Шотвел. «Річ у тому, я не знаю, що коїться тут у нас, Морісоне. Ви обізнані з нашим проектом забудови пустелі Гобі?» «Пропав проект. Все зруйновано вщент. І не з нашої вини, не знаю, і права не знаю. Вибачайте, мені важко балакати, відколи Австралія затонула». «Що?» «Так, затонула, затонула. Слово честі». Можливо, треба було взяти до уваги урагани, але потім почалися землетруси. Це все, що нам відомо. Але залишаються Марс, Венера, Альфа-Центавра? Скрізь одне й те ж. Чи можемо вижити, га, Моррісони? Я маю на увазі людство. Алло! Алло! – загукав Морісон. Що трапилось? – звернувся він до радиста. Щось перебило зв'язок. Там у них, сказав радист – Зараз спробую ще раз, не варто махнув рукою Морісон. У цю мить ускочив Рівера. Всі люди на борту до одного, доповів він. Люки запечатані. Повна готовність до старту, містере Морісон. Погляди всіх присутніх схрестилися на ньому. Морісон зіщулися у своєму кріслі і скривився у безпорадній посмішці. Готовність до старту, повторив він. Але куди ж стартувати?